Elhamdullahu والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Atëherë, pikturat 1, fotografit 2 dhe video 3 për mua janë njësoj. Nuk kanë asnjë lloj dallimi fare, ose mund të them që kanë dallim, por dallimi i tyre është i pakonsiderueshëm. Sigurisht se mund të themi për shkak të verës, dhe birra dhe rakia kanë dallim me njëra tjetrën, por tebi ty është gjithsoj që janë pijes të treja. E kuptuat iden? Sigurisht që të, të janë njësoj. Po po nuk e rinisoj, ama do të rri pjesë. Kupton? Atë unë do të do të pyes se çështë piktura. Unë nuk do të të lodh, po do të ja për kufizimin shkurtimisht. Piktura për mua është, pikt... po flasim për pikturën e pikturosh, frymorë apo jo? Ata që që kanë shpirt. Piktura është bojë e hedhur në letër. Dakor? Fotografia çfarë është? Bojë e hedhur në letër. Ka dallim? Hë? Dallimi ku është? Thjesht vetëm se fotografia është më e precizë se sa piktura. Po mirë, nëse dhe një person, që a i, dhe mund, ti të pikturojë shumë bukur original, si njeri original. A të këti temi ti ke halot pikturojë se përse ti e bërë më përqizë, se ti të i zhita më përqizë? Këshu? Ha? Kërë është, dhe mund, sotë dhe fotografia bërë më aparat. Po aparatin ku se ka përduar? Se ka përduar njeri jut? Dikur, dhine të pikturojë dhe vetë maj që i kishte, dhe mund, dhe mund, së tushë, së tushë, kishte Ja ka dha mundsi të gjithë, aty që kanë talentë, janë talentë që, që, që, që, që pikturojnë, por jo më jo për drejt, por me anë të aparatit. Ai shkrim me e aparatit, aparat i regjistron në, në letrën e bardh, bojën e zezë. Të këto bojëze çave nos pamëntate. Këto piktura i dëgësh, domthon dallimi është i pakundërshtueshëm, domthon dalli një gjë pa vlerë, dalli bësh dallin në të dyja, e kupton? Edhe vite një të gjervën, se vite ka këto lloj dallimi domthon që videoja në zakonin e nxirin televizor. Domthon e shpame që nuk është bojë mbi letër. Por mëzon hund e elektronikë ju i pastë domethënë është është boin ekranu, po. Po ideja e njëse, votish video, po ta marrsta, ta ndashta, analizosh, ajo nuk vërtet është fotografi. Ësht fotografi të shumta që të cilat bashkohen dhe krijojnë ato vizite pastaj. Në çfarë? Është ashtu një grup fotografish. Çfarë gjykimi fotografi ka dhe kjo? Në çfarë? Edhe ky është gjykimi që kanë dhënë dietarët më të njohur sot botës islamike kanë qenë. Ky gjykimi i tyre. Dashinim Bazi, dashu themi ni Dashi Albani, Dashi Fozani, Dash Sheh Xibrini, dash të tjerë shumë për këtyre. Dhe nuk mundi Muhamedi ibn Ibrahimi ni Sheh Xoema Radhe, nuk mundi justifikoni thotë por ata kanë dal vet në një herë, sepse ata kanë dal pa dëshirën dëshirë e tyre. I kanë nxjerë pa dëshirën e tyre. Dhe këtë lloj gjëë domethënë ka domethënë kanë e kanë vërtetuar ata vet, bëre kam një libër për këtë çështje. Pozaçerisht, përcina ata kanë treguar që ne nuk e lejojm pas videon, pas videon asfotografi të as pikturat dhe kanë lejuar për këtyre vetëm e ato që përdoren për dokumenta në raste të nevojshme. E kupton ve? Këto kanë lejuar. Edhe mu mund kujtohet që ka qenë një sheh, është një sheh në Bizut ditë, sot ekseditem ka treguar një një vullë musliman. Tregonte vllajt të shehut, që është profesor gjithashtu. Ky sheh quhet Abdul Karim al-Khudair. Sot në komisionin e porëshëm këtu. Kur ka qenë në shkollë i vogël, i kishte libra, libra të ishin figura edhe i studionte dhe studionde, pastaj i merrte pas i, i lidhë librat gjithë me militar dhe i varti jashtë dritares. Një jashtë dritarë sepse nuk hyn me like laka <laughs> asu ka figura, e di më thon. I varti jashtë dritares, e di më thon. Libër të shkollës. Don, ka shembuti sa dush. Mir po subhanallahu, kjo puna e fotografisë dhe dhe këtyre, domethënë, videove për istina që janë për hapu shumë më të moderne njerëzit, janë bërë normale dhe nuk i bë po fshyty pas kujt. Një kohë që profeti sallallahu ka thënë nuk hyn me laiket në atë vend që ka figura. Nuk hyn me laiket në atë vend që ka figura. S'u si me laiket. S'u si me laiket, më konshën. Shejtani. Kjo është para dyta te dietarët e burgjisë që është e njohur te dietarët, është nuk lejohet të farësh në një vend që ka figura. Është haram të farësh në një vend që ka figura. Qartë? Kjo, kjo do të thotë diçka që do. Edhe po them ka argumente shumë të kosi. Normalisht do të bëj një msimi tër për të çuar çështjen.